Обличі старого прояснилося, одразу здогадався, яка в них має бути мова, і все одно тих цим запитує. Що маємо робити? Драконові зуби рвати, з корінням. Зуб зубові не рівня, є передні, є й кутні, хитро мружиться човірин. Та з чого почнемо? З передніх. Треба хоч зробити машину, щоб наперед сюди вирвалася і бити. Я тут діля повинна мати початок. Правильно охоти погодився, чи не. Треба, щоб люди почули про нас. Ось ходіть погляньте, як ми отаборились у глухолісі, як у землянку зробили, навіть яку-таку -таку піч поставили. Це за на якийсь кілометр від першого місяця. Тепер і про лазню, і про станю треба подумати, на цілому Сагайдак тільки посміхнувся, бо хто слухає, що господарчі клопоти міг би подумати, що він у громадянській війні був роздроєю контрреволюції. А як одного разу чоловік піддурив скоропадчиків, коли за по самі стріхи замила село, Чигарин з лістів приїхав до своєї Марини. Хтось присочив його, доніс у державну варту, а так кублещем влетіли в село, щоб нарешті живцем захопити партизана. Тільки домчали вони до подвір'я Чегрина, а той з гребня хати і жбурнув на них кілька гранат, наголивши шелесту, а далі скинув з другого боку стріхи пару десятків сніпків, вивів з горище коня, скочив на нього і подався в ліси. Скільки сміху було в селі! а дехто ніяк не міг повірити, що без нечистого можна заховати на горищі коня. Згодом деякі забобонні, набрав хрість зачаркою сміливості, запитали про це Чигирина, а він, пригасивши посмішку, так почав віднікуватись, що всякий зрозумів про його знайомство із тими, які в греблі чи в болоті сидять. «Скажи, Мехайл, геть чисто усе як було, мало не зі сльозою», Попрохав страшенно віруючий у всяке чортовиння Гнат Кирилець. Пособляв тобі хоч трохи нечистий. І тоді Чигирин оглянувся навколо і, наганяючи страху, зашепотів. Особляв Гнати. І не один, аж двоє їх було тоді. Один біля даху порався, а другий старіший підліз під коня, взяв його на плечі і, хекаючи і валячись з потаскав на горище, думав, підірветься нечиста сила. Аж і досі не підірвалась. Забута лісова просіка, де між коліями гарно піднялась шовкова трава, а в ній знайшли притулок ромашка і дереві білий та рожевий. Крізь дерева на дорогу впали надвечірні соняшні сіті, а далечінь аж грає чистим барвінковим небом. І ніде ні голосу, ні душі. Та ось на просіку вискакує свіжа тачанка і дві підводи. На тачанці з близнюками сидить сагайдак, далі править кіньми менезворушний саламаха, а позаду з братами-бересклетами сивіє мудрий чигирин. Старими вузькуватими очицями він перший помічає поміж деревами якусь постать, Неквапно прикладає до плеча гвинтівку і одразу ж опускає. «О, та це ж Гордій Горбенко!» пізнає свого давнього знайомого. Тепер усі помічають старого, а він знічено з гладушчиком у руці йде ближче до просіки, щоб не подумали про нього недоброго. «Діду, чого не каєте тут?» зіскакує стачанки Сагайдак. «Ліс великий, той не каю» і вже несе посмішку Чигирину. Добрий день, чоловіче. І тобі добрий. Суниці збираєш? Та ні, перевозив у село Магазанникове добро, а вам оглашенним крадькома скинув мішок солі. Може знадобиться? От спасибі, Гордію. Де ж вона? За двадцять кроків від вас, під тими трьома березами, що з одного кореня виросли. «Діду, звідки ж ви знаєте і про нас, і про сіль?» – дивується Сагайдак. «Бо я з Михайлом Івановичем стрівся цими днями в лісах, коли він тільки сам на безхліб'ї та безсолі пастушив. бувайте здорові!» – Чигирин торкається рукою плеча Горбенка.